Върви ли загадката ДПС към изсветляване след изявлението на дълго мълчащия почетен председател на ДПС Ахмед Дуган? А, припомням, късно вчера вечерта с писмено изявление той призова за оставката на Делян Пеевски като председател на ДПС и на още петима от а, ДПС а, заместник председатели, докато членовете на ДПС се обозначаваха, започнаха да се обозначават с различни абревиути като ДПС-17, което след това се превърна в ДПС Доган, а обществото ни си задаваше въпроса и а, сега ще изясним има ли отговор този въпрос, дали има разцепление и напрежение по уста Доган-Пеевски или Певски аталай вътре в рамките на ДПС, разцепва ли се ДПС, все пак става дума за втората по големина политическа сила, която има правото и на втория мандат, но тя зрелищно, припомням, се разцепи по ключов въпрос като Крепата за правителството с първия мандат. Какво виждат в тази драма хора, които отдавна познават ДПС като партия? Добър ден на доктор Зладко Ангелов. Добър ден да кажа, че той е журналист. По времето на комунистическия режим бил е член на ДПС от основаването му до август 1992 година, когато емигрира в Канада. През последните 24 години публикува мемуар за комунизма и 6 книги с проза. Продължава да наблюдава политическите събития и процесите в България от Испания, където е домът му. Там го намираме и сега. Ами да започнем, доктор Ангелов, от там. Тези трусове в ДПС, партията, която не е сменяла лидерството си, особено в този почетния му вариант, Ахмед Дуган, от създаването си до сега. Какво виждате в изявлението на Ахмед Доган и искането на оставката на Делян Пеевски като председател на ДПС? Ми, аз не мога да видя нещо, което все още не е ясно, обаче това, което съм сигурен, за което знам, че Доган е силен политик. Аз бих казал, че той е най-добрият български политик, за разлика от много други. Плюс, че той е един образован човек. Сега, аз се запознах с Доган, когато той започваше своята кариера, той ме привлече към ДПС и тогава неговата кауза беше правата на човека и наистина правата на българския турци понеже току-що говорихте за етническите проблеми, аз смятам, че Доган, колкото и да е ненавиждан, колкото и той да е един потаен политик, бих казал, стои зад колисите винаги, той успя все пак да обедини турската общност около себе си. И аз смятам, че повечето тус, наши турски съграждани са, са за него. То, тоест, той за него етническата Почва, е най-силното, което той стъпва. Това, че той направи Делян Пейски съпредседател, беше за мен голяма изненада. Беше някакси неочаквано, което ме накара да мисля, че или някой му го е наложил на неко, или той самия е помислил, че е достатъчно силен, за да може да продължава да, да бъде на пенски. И той да взема решението на пенски, само да ги прокарва. Защото все пак пенски е човек, който е българ. Той е от нашата етническа общност. Добре, вие казвате този етнически елемент и ми се иска да ви питам нещо, което, а, което видях, прочетох, че самия вие признавате. Вие казвате, че голяма роля да напуснете България е изиграл тъкмо Ахмет Доган, този голям политик, както го наричате сега. Наистина ли сте бил първият българин, който той привлича в движението и защо ви се наложи да напуснете и ДПС и България тогава? И да, наистина бях първият България, аз тогава бях журналист, Аз станам в края на 89-та година, началото на 90-та, а мен Тогава търсеше съмисленици. Аз се почувствах естествен съмисленик в, този, в с тази негова цел. Тогава нямах никаква идея за какво става дума. Разбира се, освен, че става дума за връщането на имената на българските турци. Добре, а защо Осен, напуснахте? Сегаше, какво ви принуди? Да напуснате. това. Той продължи, той създаде партия. ДПС се превърна в партия. И аз не виждах смисъла на тази партия след осъществяването на първоначалната цел на движението. Обаче, той ме убеди, че трябва да съществува тази партия, да, да, да, да пази етническия мир. И тогава той ми, ми предлагаше да бъда част от движението и да се издигна в това движение. Аз усещах, че а, понеже и всички останали демократи тогава започвали да проявяват своите семични, своите, своите всъщност, егоистични цели. Разбрах, че тогавашната СДС е недостатъчно истински демократична и че България демокрация още няма. И че ако аз се, във, във, се съглася, то ще да стана също по някакъв начин неморален. Аз не мога да си да, представя да първо да бъда политик, второ да бъда да, да, да потискам своя морал. Чисто морални са причините. но те няма значение за сегашните процеси. Ама чакайте, това означава ли, че казвате, че, казвате, че е имало обезпокояващи тенденции вътре в партията ДПС, защото а, не не твърдите, че напускате заради СДС. Аз ви цитирам. Голяма роля да напусна България изигра Ахмед Дуган. Край на цитата. Смятате ли, че примерно сега а, доктор Ахмет Дуган ще а, покаже, че партията ДПС губи интерес към това да има българи в нея, защото а, Делян Певски, както казвате, а, не е а, етнически а, български турчин? Сега, това, това е добър българин. въпрос, но през тези 34 години, които минаха, според мен значението на това дали си българ на ДДС или не, се разми, то се загуби. Вижте, Доган според мен е, продължава да бъде най-добрият политик в България и аз в Фейсбук написа, Доган е вече, всички останали са време. Борбата между него и ПЕС и Шварепеш ще завърши с победа на Доган. Сега, важно е дали това е добре за България или не. В моите очи, това е добре за българската политика. Какъвто и да е Доган, ДПС е наистина е една стабилна партия. И тъй като сега очевидно се върви към избори. В новите избори, аз смятам, че ДПС ще обедини около Доган, защото познавам хората, които са били с него и продължават да бъдат с него. Някои от тях поне. И се надявам, че има и много други такива. И също така, аз мисля, че за Доганство или Доган все пак е лидер на една реална общност. Пески не е лидер на нищо. Пески е лидер на самия себе си. Той е економически как да го нарих, олигар, нарих, който се превърна в политик. Виждаме, че и Борисов, който е хитър политик, се отстранява от него. Нарих? На Бойко той му беше наложен, така да, да се каже. И се за България, аз смятам, че е много по-добре Пести да се махне. Това е едно зло за България. Ми, аз мятам, че се разбира това нещо. И не бива да гледаме на тези като някакъв обикновен политик, който се е появил. Сега, когато започна бунта след а, изключването му, Рамадана Талай, използва цитати от а, енигматичния лидер на лидерите в ДПС, доктор Ахмет Дуган. Цитатите обаче бяха от 2015 година а, и в тези цитати всъщност а, Дуган критикува Европейския съюз с аргументи близки до опорните точки на Москва днес. Смятате ли, доктор Ангелов, че а, Разделителната линия, която играе ролята на Лакмус не само у нас, Украина или Русия, е тази, която всъщност разцепва ДПС или действително проблема с а, олигархията и управлението на ДПС като корпорация, като частна фирма, едноличното управление, това за което говори изявлението на а, лидера на, лидера на лидер на ДПС, който говори за мутренски практики и за превземане. Отвътре на А Аз смятам, аз че изявленията на един лидер като Доган не бива да се вземат буквално. Всички, още тогава аз усещах, че за Доган стои както КГБ, така и вероятно руски интереси. Така че Доган дълго време е провеждал българските интереси и той се то е разчитал на. Руския крак, както го нарече господин Петър Буйджи в едно дерево при вас. Нали? А, говорите обаче върянното... в минало време. Говорите в минало време. Е разчитал, а, е прокарвал руските интереси. А сега. Ти сега той дълго време мълчеше. Нали? И сега. Остава нещо като ореол, че ДПС е продължава да бъде партия, която прокарва руски интереси, евентуално и турски, тъй като имаше доста моменти, в които тогава, така са, се изказваше в полза на Турция или пък негови хора, търко, търко, Турция и така. И това е една естествена връзка. Голяма част от изселените турци, български турци, живеят в Турция. Те Естествено, както гласуват там, така и гласуват при нас, нали? Има връзки тук. Аз смягам, че е, във всяка тази история е, Доган самият показва слабост. Приемайки пес. Въпросът е, че Пеевски не се сдържа да изчака. <сък> Тук става дума за нахитряване. Да Ако Пеевски си беше мълчал, може би нещата още нямаше до там да стигна. Той ще се постепенно да освои ДПС. Сега обаче се стигна до да един открит конфликт, понеже ДПС е тава личност. Нали? И забележете разликата в тона и в, а, дискус, и в думите, които използва. Дуган в своето обръщение и които ППС използва. Нали? Доган все пак разчита на тази общност, която стои зад него. За ПЕСКИ няма никой. Дали в Кенгресна демокрацията избирателите са тези, които решават. И все пак в изявлението на Ахмед Доган от вчера четем, че ДПС е Евроатлантическа партия. Аз се връщам на този въпрос, дали, е, а, дали това разцепление доган Певски може да бъде видяно през а, разделителната линия а, поглед към на изток или поглед на запад. И а, вие казвате, че вероятно не е, не е това, по-скоро корпоративният елемент и а, опита за надхитряне и превземане на ДПС отвътре, от страна на а, Делян а, Паевски. А, с едно изречение, добро ли е това, което се случва с ДПС, защото това е единствената партия, която не, поне външно не претърпя а, този вид а, разпад, който виждаме във всички останали политически структури, без изключение. Добро е, защото по този начин ще се омаломощи Певски, ако иска да дълготър тази дума. ПЕВСКИ е човек, който а, вярвате на Перски думите му, че е Евроатлантик. Никакъв Евроатлантик не е ПЕВСКИ. той гледа е само собствените си интереси. Доган го присвои, така да се каже, по икономически причини. Тези економически причини вероятно сега не играят толкова сериозна роля и може би там Рамаданата, Аталай е нещо като опора за Доган. Може да се очаква и това нещо, но всичко това са спекулации. За мен е важно как ще се от... от... отрази това се... към бъдещите избори. Тези явно всички виждат, че сега правителство няма да се създаде. И хората се предпочитат да гласуват за тази част от ДПС. Айде да наричам, че има други, които се са... отмазят. Другите, като Хамид Хамид, който е един хамелеон, нали, който приказва много, те всичките е, само по личен интерес стоят зад ПЕСКИ. Това трябва да се разбере. Съм дума за една психология, човешка. Аз така му читам. Ясно. И хоризонта е предизборен, а процесите достатъчно сложни. Благодаря ви доктор Златко Ангелов, член на ДПС от основаването му, до август 192, когато емигрира в Канада, публицист, автор на книги, свързани с политическия живот на днешна България. И човек, който признава, че е бил първият българин, който Догам привлича в движението още през декембри 1989, но и че а, след това напуска а, България вероятно разочарован от процеси, ставащи в нея.